Klubráldió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket, jó estét kívánok! Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy írott vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megerenés előtt álló szövegeit, és beavat azokba a zenékbe is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Gyakran pályakezdőkkel, kiemelten is foglalkozunk, és a mai vendégünk is egy első kötetes író, aki nem sokára két kötetes lesz, ha jól tudom, Csutta Gabi, akivel a beszélgetést hamarosan el is kezdjük, és ezzel el is indítjuk a belső közlés mostani évadát a mai első új adással. De közben ne felejtsék el, hogy megkezdődött és tart a Klubrádió őszi adománygyűjtő időszaka, amelyben várjuk pénzbeli felajánlásaikat, amelyek hozzásegítik a rádiót a fennmaradáshoz. Mint tudják, az adományaik nélkül teljesen lehetetlen volna a rádió működése, hiszen ez az egyedüli forrásunk, amelyből el tudjuk készíteni önöknek a műsorokat, hadd szóljunk. Nagyon szépen köszönjük! És akkor köszöntöm is Csutak Gabit a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Gabi! Én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. És nem tudom, nem a neveddel kezdeni, hogy Gabi. Ez a te írói neved is, szerzői neved, ez a bejegyzett neved is teljesen, vagy te egy Gabriélából lettél Gabivá? Nem, a bejegyzett nevem az Csutak Gabriella, de ö, íróként a Csutak Gabit használom valamiért, ez nekem úgy hangzásra is jobban tetszik. De van ennek egy családi története is, ugyanis azért lettem Gabriella, mert apai nagyapámat csutak Gábornak hívják, uh -huh. és őt meg Gabinak becézték, tehát hogy ilyen értelemben tisztelgek előtte is, hogy a Gabi nevet használom. És... Genderfluid becené vagyokként. Igen, és hogy, hogy ez is tetszik nekem, hogy nem feltétlenül uh -huh. beazonosítható. Ebből volt egyszer egy vicces történet is, hogy az élet és irodalomban, amikor dupla kritika jelent meg a Könyvemről akkor tévedésből Csutak Gáborként szerepeltem a címlapon. És Norvég en... Györgyöt, itt legyőrgyözték rögtön az egyik első <gül> Igen, úgy... de mivel, hogy nagyapámat így hívják, uh -huh. engem ez nem zavart, sőt örültem neki, mert neki is írói ambiciói voltak, bár jogász volt, és csak amatőr íróként funkcionált. De akkor te tovább viszed a családon belül ezzel a Névvel. a név vagy a névadás íróként miképpen foglalkoztat? Mennyire tartott fontosnak ezt az elemét az alkotásnak, mondjuk a teremtésnek? Hát ha jól belegondolok, nem nagyon jellemző, hogy különösebben leleményes neveket adnék a szereplőknek. Ez Eddig? azért... Igen, mert... Ez azért is van, mert gyakran uh, helyezkedem bele szerepekbe, úgy, úgyhogy egyes szem első uh -huh. személyű a, a, az elbeszélő, um, úgyhogy igazán uh, különösebb hangsúlyt nem, nem fektetek egyébként a nevek uh, kitalálására. De majd a Csendélet-sárkányod című kötelettedről külön is fogunk beszélni, meg arról is, hogy ez egy erdélyi magyar uh -huh. történet, de Hát nekem azért úgy jött le, hogy itt például arra figyelsz, hogy a román szereplőknek mondjuk román neve legyen, vagy nem tudom, tehát... Igaz, tehát, hogy van például egy George Alina nevű ikerpár, ami a Georgetta és az Alina ö, ö, lánynevekből ö, van összerakva. Ezt már egy kicsit rég írtam, ezért nem volt így előtérben uh -huh. a fejemben. Igen, ott, ott jelentősége van ennek a dolognak, amiatt is, hogy a közeget jellemzi, hogy itt multikulturális közegről van szó, azon kívül ez a duplázás itt ebben az esetben tényleg fontos volt. Amúgy a Gabi a románban megjelentően egy férfi név is szokott lenni, nem? Vagy férfi és nő is? Hát azt hiszem nem nagyon használja, de női becenévnek nő, nő, nő, nő, nő, használják Nőn a Gabi Csumen, használják. de férfi becenévként nem hiszem. Mint a focista lett volna, de hiszem, lehet, hogy akkor... A románkul a Gábor. Gabriel, Igen. Van, mert egy Gabi Popescu van a fejemben, de De a lehetséges, lehetséges hogy mégis, most ebben nem vagyok annyira képben... A műsorunk gyakorlatától eltérően, ha már évadkezdő rendhagyó adás, ha tetszik rögtön, az elején lesz a felolvasás, nem a műsor közepén, ahol lenni szokott, de ezt ilyen kájhaként használva szerinted, mennyire lehet megismerni, kiismerni valakit a hangja alapján, neked például mennyire fontos a hang akár, amikor valakivel telefonon beszélsz, rádióba hallod, mennyire képzeled el embereknek a hangját, mennyire tartod a hangot fontosnak? Hát szerintem nagyon fontos, meg főleg, hogyha először csak a hangját hallja valakinek az ember, akkor óhatatlanul elkezd valamit mögé képzelni, hogy milyen is lehet a karakter. Én már szembesültem ilyesmivel, hogy volt, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy biztos, hogy jó rajzfilm szinkron lennék. Uh -huh. Meg... Nem tudom, én nagyon csodálkoztam, amikor először hallottam a saját hangomat felvételről, mert belülről én sokkal mélyebnek és tompábbnak hallom a hangomat, és olyan és sokkoló volt, amikor így először szembesültem, hogy, hogy a hangzik kívülről. Igen, az embernek a saját hangját hallani valahogy több, mint a tükörképével találkozni, mert a tükörképeddel van egy állandó visszenve vagy a hangodat, meg ritkán hallgatod vissza, vagy egy jó esetben, de nagyon más, mint amit mi belülről hallunk. Ez nekem is egy visszatérő tapasztalat, én nem is szeretem visszahallgatni magam pont emiatt, mert rájönnék, hogy milyen szörnyű hangon van. Na de most itt nem az én hangomra vagyunk szerencsére kíváncsiak, hanem a tédre, úgyhogy akkor megkérnélek, hogy olvast föl azt a szöveget, amit az adásunkba hoztál, utána egy olyan zene fog következni a Hiperkarmától, ami még egy kicsit kapcsolódik is ez a szöveghez, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Csuta Gabival a belső közdés első őszi adásában. A novella címe BP2000, és egy hiperkarma módtót választottam hozzá, ami így szól, mindenütt jó, de messze a legjobb. Két hónapja nem hagytam el a kollégiumot, három hete a szobámat sem. Ezt onnan tudom, hogy Lili naponta figyelmeztet rá, hogy hol tartok. Pontban 12-kor besétál a szobámba, elrendezi az asztalon a dohányt, a papírt, meg a zacskót és sodor magának egy cigarettát. Minden nap pontosan ugyanazokat a mozdulatokat ismétli, és mindig egy ányalattal lassabban a kelleténél, mint egy visszatérő álomban. Amikor megérkezik, óvatosan felkönyökölök az ágyban, vigyáznom kell, mert az agytekervényeim gondosan vattába vannak csomagolva, de bármilyen hirtelen mozdulat szédzilálhatja a védőburkot, aminek a fenntartásán a folyamatos fekvéssel dolgozom. Ha tudnám, hogy vagyok és mit csinálok, szívesen válaszolnék a kérdéseire, de csak félálomban felvillanó képek vannak a fejemben. A szerencsére van mit mesélnie, így sokkal jobb, mint amikor csak nézem, hogy mit csinál. Két erdélyi lány költözött a zuhanyzó melletti szobába. Nem tudják, hogy hova kerültek, még porszívójuk is van. Ratkó lakott ott korábban, aki a diesztráp háború elől menekült ide, Lili szerint azért kellett kiköltöznie, mert valaki feljelentette, hogy már nem jár egyetemre. Már több mint egy éve ki sem mozdult az épületből, észrevétlen volt, mint egy kísértet. Mindig ugyanaz a nem melegítő volt rajta, mindig szorosan a fal mellett ment, arca beleolvadt a háttérbe. Egyszer beszéltem vele pár szót, azt mondta, hogy bebélyegezve már járt a másvilágon, és sokkal jobban érezte magát, mint itt. Biztos őt is megkörnyékezték az arkangyalok, aki folyton a drogos élményeiket mesélik kenetteljes hangon, mintha a Bibliából olvasnák. Szerintünk minden hallucinációk Isten üzenete, de minden más is, ami nap, mint nap történik velük, égi jel, ami megfejtésre vár. Már most annyi üzenetet halmoztak fel, hogy csak akkor tudnának mindegyiknek a végére járni, ha száz évig nem történne velük semmi, és csak ezzel foglalkoznának. Miután Lili akkurátosan összeszed mindent az asztalról, és kilép az előtérbe, azonnal visszaharjott lokapárnára. A csuklum elzsibbad, úgy érzem, mintha egy másodpercig sem bírtam volna tovább támasztani a fejemet. Megyek egy helyre, mondja Lili, mielőtt kilép az ajtón. Szfinx mosolyával, halk úgy tud bojongani a folyósókon, mintha kizárólag neki fenntartott izgalmas lehetőségek várnák valahol. Egy ideig még figyelem a kiszámíthatatlanul felerősödő kinti hangokat. Ajtónyi korgás, egy kiskanál egyre gyorsuló tempóban ütődik egy csésze falához, vízzubogás, edénycsörgés, üres üvegek egyre halkuló ritmikus koccanása, becsapódó ablaktábla, pár másodparci nem teljes a csend, csak egészen búgás hallatszik a zuhanyzók felől, ahol a porszívós lányok laknak. És már zuhanok is. A mozgólépcső zúgása megrezekteti belső szerveim opálos hátjáit. Ez tartja fenn azt az állandó izgalmi állapotot, amiről nem lehet eldönteni, hogy szorongás vagy eufória lesz belőle. Égett gumi és édes sütemény szaga, vigyázni kell, nehogy a vasfogak kiharapjanak belőlem egy darabot. Jó lenne átugrani ezt a részt, amikor a rovátkák alattomosan belesimulnak a padlóba, de nem merem megtörni a tömegáramlásának ritmusát. Már ott is állok a biztonsági sáv szélén, várom, hogy libabőrös legyek a metró széltől. Arra gondolok, mi lenne, a szerelmény alá magam. De utána rögtön a hátam mögé nézek, nehogy valami eszelős áljon mögöttem, aki be akar lökni a sinek közé. Amikor belépek a kocsiba, eláraszt az a zsíros szag, ami még a fémalkatrészekbe is beleette magát. Már ismerem a szabályt. Kerülnöm kell mindenki tekintetét, úgy tapadok az ajtóra, mint aki szégyelli, hogy kénytelen ilyen sok lékköbb kisajátítani a közös térből. Amint megáll a szerelvény, már sodródom is az egyik mozgó lépcső felé, bár nem tudom, hogy arra kell-e mennem. A fottyúgó aluljárók időnként kivetnek magukból a város egy-egy pontján. Ezek pirossal vannak bejelölve a lepedőnyi térképen, amit mindig magamnál hordok, de sosem veszem elő nyilvános helyen, nehogy valaki azzal hátráltasson, hogy segíteni próbál. A ferencieknél vetődőn patra annyira szimmetrikus minden, hogy eldönthetetlen melyik a helyes irány. A plafon négyzet alakú neonjai, mintha egyre lejjebb ereszkednének, pár másodperc és megégetik a fejbőrömet. Nem szabad megtartpanni, mert abban a pillanatban koldusok, terméktesztelők, közvéleménykutatók, kristnások, jehovisták csapnak le rám. Ha ők nem is vesznek észre, amíg folyamatos, egyenletes mozgásban vagyok, a felszínre vezető lépcsőn úgy is belebotlok a Bibliás fiúba, aki dadogva hirdeti az apokalipszist. A felszínen levendulát kínálnak molyok és szorongás ellen. Egy koldus kitált karjairól röppennek fel. Vizzel töltött befűtött üvegekken valaki az örömódát játsza. A Hengermalom utcai idegenrendezheten szép sárga úthenget képzelek az iroda ajtók mögé. Urák, figyelem a random felvillanó sorszámokat, aztán fásultan nézek az ügyintézőre, amikor közli, hogy még mindig nem készült el a tartózkodási engedélyem. Az arkangyolok szerint, mindez nem véletlen, mint ahogy az sem, hogy a fotóautomatában készült igazolványképek közül egyiken sem voltam képes nyitva tartani a szememet. A langyosokat kiveti szájából az úr. Szólal megkenett teljes hangjuk a fejemben, amikor már lihegve menekülök az elszabadult fémhengerek elől. A körúton mindenki velem szemben rohan, de én csak a bérházak legfelső emeleti ablakait nézem, a fokozhatatlan fénybuborékokat növezt az ereimben, olyan vadul tekergőznek, mintha ki akarnának bújni a bőröm alól. Megint zuhanok. fogtra váró fiatalkorúak, halandzsa nyelven éneklő ázsiai hittérítők lebegnek mellettem. Ez biztos a nyugati, felismerem a niagaradt tömény klórszagáról. A metron csukva tartom a szememet. Nem akarok több jelet gyűjteni, nem akarom megfejteni őket. Száz év mély alvás kellene ahhoz, hogy mindent elfelejtsek. A Kunigonda utcába futva teszem meg a hátra lévő utat. Szinte beesek a kollégium bejáratán, és levetem magam az első fotelbe. Az arkangyalok szerint nem véletlen, hogy ettől a ponttól egyenlő távolságra van a munkásszálló, a türelmi zóna és az állami tévé stúdiója is, mint ahogy az sem, hogy kunigunda a vakok, bénák és a fekvő betegek védőszentje. A szíve még mindig túl gyorsan ver, sőt, mintha egyre hangosabb lenne, két hosszú három rövid, két hosszú három rövid, ez lipogása. Besétál, elrendezi az asztalon a dohányt, a papírt, meg a filteres zacskót. Azt mondja, hogy három hete és egy napja nem mentem ki a szobából. Az ilyen leégett a fölöttem lévő szoba, ahol az zárjegy nélküli cigarettákat, hamis BKV-bérleteket és tablettákat lehetett kapni. Furcsa, hogy én semmit nem vettem észre. Az ajtóból még visszaszól, hogy menjek le a portára, mert hivatalos levelem érkezett. Uralkon át próbálom összeszámolni, mennyi mindent kellene tennem ahhoz, hogy fölöltözzek. Az uranjzásról már első körben lebeszélem magam, túl sok részfolyamatból áll, és nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy elinduljak. Már sötételik, amikor pizsamára felvett kabátban és papucsban kilépek a szobából. Egyenletes léptekkel haladok, mindig a fal mellett, mindig a lábom elé nézve. A földszinten már beindult az este. Az A és B épület közötti átjárót ellepték a sörös dobozok, a zenegép legalább harmadjára játsza ugyanazt a számot. A portán kétszer kell elismételnem a nevemet, amíg megértik, mintha a hangom nem lenne az enyém. Átveszem a levelet, és teszek pár lépést az átjáró felé, mielőtt feltépném a borítékot. Felszólítás, bejelentés alapján ki kell költöznöm a kollégiumból, még ebben a hónapban. A kontúrok élesednek, túl erős a fény, Felelebezésnek nincs helye, nem tudom, hanyadika van. Egyre gyorsabban lélegzem. Ki kell költözni, a kontrasztok égetik a szememet, alig bírom kipréselni magamból a levegőt. Valami belülről feszíti a szemgolyómat, nem tudom, hány nap lehet még hátra. Mindjárt szétrobban a szemem. Szabályoznom kell a légzésemet, csak így juthatok el feltűnés nélkül a szobámig. Ha négy lépésenként csak egyszer veszek levegőt, sikerülni fog. Az arkangyolok a szokásos helyükön ülnek, nem is látom, csak érzékelem őket a látóterem peremén, amint közelükbe érek felpattannak, sorfalat állnak, és mosolyogva integetnek nekem. Hirtelen megértem, ők a feljelentők. Ők gondoskodnak azokról, akik maguktól már nem tudnak elmenni innen. a Gabi felolvasása után a Hiperkarma RNR 2000 című számaszot, és most vele folytatjuk a beszélgetést a Klub Radio zenés irodalmi műsorának mai adásába. Kezdjük az írás apropójával. Ez a történet a Budapest 150 éves évfordulára született, és a kötetethez hasonlóan, amiről majd külön beszélünk, erős önéletrajzi dimenziója van, de kellően hangsúlyos, fikciós, sőt, mágikus, mítikus állampontokkal. Neked Budapest hanyadik otthon az életedbe? Hányadik város az életedbe? A harmadik város, tehát én Szatmár Németiben születtem. Óvadás koromot Kolozsváron töltöttem a nagy aztán megint visszakerültem szatmár ott miután élettségiztem, utána visszamentem Kolozsvára egyetemre, és a második egyetemet, az esztétika szakot kezdtem Budapesten 22 éves korommal. Érdekes, hogy ilyen forgásban vagy ezekkel a városokkal gyakorlatilag? Tehát van az elmenete, meg a visszatérésnek a mozzanata, vagy a hazatérésnek is a mozzanata? Igen, ez a három város, ami uh -huh. úgy fontos most is. Az e, és Szatmár Németéről mi az első, ami például az eszedből jut? Az egy milyen város? Mert az valahogy a magyarországi erdéképzetnek egy ilyen periférikus pontja, mondjuk Kolozsvárhoz vagy sepsi vagy ezekhez a városokhoz képest, azt gondolom én. Hát nekem az álmos nyugodt városi uh -huh. lét jut eszembe. Jó illatok, nagy kertek, kevés ember az utcán, jól lehet meditálni, sétálgatni, de, de, de, de nem sok minden történik. Ugyanakkor volt egy nagyon jó iskolám, ami, ahol ott jártam, nagyon jó tanárokkal, tehát meg például a színházi élet elég pesgő volt, amikor én még ott laktam. Tehát, hogy az ott van a Haraggyőd társulat, ugye? Igen, tehát hogy elég rangos az a színházi társulat, ami ott működik, tehát hogy azért a kultúra megbecsültsége elég nagy volt a városban, annak ellenére, hogy nem volt egyetemi város. Uh -huh. És neked amúgy mennyire van úgynevezett erdély identitásod, de akár úgy is kérdezhetném, olvasva ezt a szöveget, hogy határon túli identitás, ami egy picit gettósított identitás, azt gondolom, vagy olyan, amit érdemes talán kritikával, vagy dekonstrukcióval szemlőni, mert egy nagyon fura gyártmánya különböző identitás lehetőségeknek, de mégis te mit reagálsz erre a típusú felvetésre kívülről, és hogy éled ezt meg mondjuk belülről? Hát nagyon különböző módon éltem meg, életem különböző uh -huh, fázisaiban. Van ezt a dolgot, tehát hogy most már uh, egyel több éve élek Pesten, mint amennyi éve Román, Románia-ből éltem. Tehát, uh, ezt egy számon tartott, számoltad. Igen, vagy számolt igen az? tehát tavaly hirtelen kiszámolt hogy 23 év volt, 23 év itt, tehát uh -huh, ez, ez fordult így a igen, ez az, igen, ez így 46 éves koromban így tudatosult, hogy, hogy most tartok a felénél. Nyilván azért jutott eszembe ezt kiszámolni, mert ez a kettős identitás nem szűnik meg. Tehát, hogy én most jelenleg nagyon otthonosan érzem magam Budapesten, a baráti körömben, a férjemmel, a, van egy világom, ami uh -huh. teljesen pesti, de mindig... Olyan témák jönnek elő, amik, amik valahogy kötődnek LD-hez. a gyerekkori élményekből írtam a könyvemet, akkor ez így magától adódik. Most ismét hangsúlyosabbá vált, sokkal többet járok haza, amióta a szüleim betegek. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ez most meg, megint, ez a két lakiság hangsúlyosabbá vált, így konkrétan sokkal több időt vagyok otthon. Szerintem ez sose dől el, és nem is kell. Tehát, hogy megpróbálom ennek a pozitív hozadékait előtérbe helyezni, tehát, hogy én Pesten jöttem rá, hogy milyen jó dolog, hogy én tudok románul, és a román irodalomban akkor lettem tájékozottabb, amikor már nem éltem ott, és rájöttem, hogy milyen jó dolog az, hogy, hogy az ember nem csak egy ilyen monovilágban él, ahol azt hiszi, hogy mindenki csak magyarul beszél, és, és akkor fordításokat is csináltam, interjúkat szoktam néha készíteni olyan román szerzőkkel, akik ide látogatnak fesztiválokra. Tehát, hogy furcsa módon Pestem vált számomra a román kultúra fontosabbá. Hát, hogy mindenütt jó, de messze a legjobb talán. Tehát, hogy akkor ezt a szinkronitást ezzel tudtad elérni. Igen, igen. Adásunk dramaturgiájában, akkor ezen a ponton jöhet a következő zene, melynek a szerzői adásul remek Erdély, illetve vajdasági Művészek, Márkos Albert és Mezei Szilárd Dója. Adja elő a Korom 2 című szerzeményt, mai vendégünk Csuta Gabi választásába, és utána vele folytatjuk a beszélgetést. Bíróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az ő választásában hallották most az előbb Márkos Albert és Mezei Szilárd zenéjét, és akkor most kanyarodjunk rá a könyvedre a 2017-ben megjelent Csendélet sárkányal című kötetet. A recepció főleg önéletrajzi novella ciklusnak olvasta a diktatúrában való szocializálódás könyvének. Te ezzel a szándékkal írtad, evidens volt, hogy a gyerekkort, a gyerekkorodat írod meg, vagy esetleg van egy másik alternatív olvasat, ami a szerzőnek a privilégiuma? Hát az eredeti szándékom elég homályos volt, tehát hogy igazából még mielőtt szép irodalmi céljaim lettek volna, én egyszerűen csak elkezdtem, amikor az anyai nagymamám meghalt, Megijedtem, hogy el fogok felejteni dolgokat, amik vele kapcsolatosok, és egyszer csak elkezdtem ö, ilyen jegyzeteket készíteni. És aztán rájöttem, hogy nagyon hézagosak ezek az emlékek. És igazából ö, nem az emlékeimet írtam meg, hanem készítettem is éreztem, hogy ezeket a lyukakat kitömjen fikcióval. Uh -huh. Tehát a történetek azok ö, fiktívek, viszont a hangulatok a szereplők, azok az emlékezetemben létező hangulatok és szereplők, és igazából egy, ki kellett találnom egy olyan fiktív világot, amiben ezt a hangulatot érzékeltetni tudom, amiben felnőttem. Nagyon erősen hibrid világ, tehát az ember olvassa, akkor nem ebben a realista mostanában nagyon divatos, atofiktív fiktív prózába kell tájolnia magát, amelyeket akkor még annyira nem volt divatos, amikor te ezeket a szövegeket írtad, de az is érdekes, most eszembe jutott, hogy most már többetszer kerül szóba az emlékezés, meg a felejtés, ebben a szövegben is volt szó erről, tehát ez neked egy ilyen nagyon központi témád, azt hiszem ugye egyik nincs a másik nélkül attól tartok, mert ezek tényleg ilyen apány jellegű viszonyfogalmak, de itt is akkor az egyik ilyen célja ennek a könyvnek valami felejtés elleni szöveg volt, vagy munka, ugye? Hát eredeti uh, kiinduló pontjai, igen, de közben ez teljesen megváltozott, tehát hogy én feladtam ezt a naív törekvést, hogy, a, hogy az emlékeim rekonstrukciója lehetséges, tehát én beláttam, hogy... hogy nem de, tudunk nem fikcionalizálni nyilván. Igen, vagy. tehát beláttam, hogy, hogy ez egy uh, megvalósíthatatlan, és uh, talán nem is olyan érdekes verzió, hogyha az ember uh, rekonstrukcióra törekszik. Uh, új világot kell teremteni, amiben mégis uh, a, valamiképpen azok a tartalmak és azok a fontos momentumok benne vannak, a, a, ami, ami az eredeti megélésben is... Ott volt. Nagyon sok játék, motivum, zsiripelés van a könyvben, és egy ilyen regényszerű kohézió is van a kötetnek. Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik még nem olvasták ezt a könyvet. És ugye a kötetnek a címe: Csendélet sárkányal, de magában a könyvben pedig egy Csendélet nyúlalt című novellát olvashatunk. Tehát nagyon érdekes, ahogyan így játszó gyakorlatilag ezzel a, lehet, a novella ciklusnak a műfai lehetőségével, meg azzal a szerződéssel is, amit az olvasó köt a szerzővel vagy az íróval. És a mesék is érdekes, hogy ezek miképpen jelennek meg, vagy olvasva könyvet, az jutott az eszembe, hogy azokban a rendszerekben, amik ilyen elnyomó rendszerek, azokban a meséknek és a mitoszoknak, mintha még nagyobb jelentősége lenne, mint mondjuk nem ilyen típusú rendszerekben. Erről mit gondolsz? Nekem nagyon fontos volt, hogy a realitás talajáról elrugaszkodjak a kötet szövegeiben. Ennek több, több oka is volt, tehát, hogy egyrészt maga a gyermeki emlékezetnek a jellegéből is fakad, tehát, hogy amit már említettem, nem, nem, nem könnyű tisztázni, hogy mi a, például mi a valós emlék, mi az az emlék, amit a hozzátartozók mesélései alapján konstruált emlék. És az valódi És, emlék helyébe lép, mint egy protézis gyakorlatilag. Igen, az, az is megtörténik, de az is megtörténik mondjuk, hogyha egy ilyen óvodáskorú gyerekről beszélünk, hogy a képzelgések, a fantáziálások azok... Ugyanolyan ugyan értékesé válnak. Van olyan egészen zsigeri gyerekkori ízemlék például, amit hogyha megérzel, akkor rögtön visszajön a gyerekkorod? Van ilyen pruszti ö, Narancs. Narancs? Karácsonykor volt csak narancs, ö, Ceausescu időben, tehát hogy az karácsony. Úgy tudom, a következő könyv, amin dolgozol, szintén ezzel a témával foglalkozik. Hát igen, az emlékezés problématikája most olyan módon került előtérbe, hogy az Alzheimer betegséggel foglalkozom, mert hogy családi helyzet az, hogy apukám Alzheimer-es, és az a tervem, hogy a következő könyvben a felejtés felől fogom a családunk történetét megközelíteni, a felől, ahogyan az ő emlékezetében még felfelbukkannak Dolgok, és figyelem ennek a mechanizmusát, ahogyan ez egy, egy álcámeres ember esetében működik. Már írás közben vagy, vagy még inkább a előkészítés szakaszába? Tehát írás közben arra törekszem, hogy valahogy visszaadjam ezt az oszcillálást, az emlékezés és felejtésnek a furcsa egyvelegét, ahogyan ez. Jelentkezik. Jöjjön a következő dal csutagabi választásába, méghozzá björgtől a joga. sense Only with you You don't have to speak I feel Emotional Landscapes They pass away The riddle gets solved And you push me up to This day inside of me Jóga című választotta a Csutagabíró a mai adásban a másik négy zeneszám mellett, amiről mindjárt beszélgettünk is, de előtte meg, hogy neked milyen viszonyod van a lírával, mert meghatározó egy a kötetednek a szürális váltások mellett egyfajta groteszk lira tömörítésre való kifejezett szándék. lappang -e valami, vagy lesz-e valami, vagy... Ö, nem, mármint, hogy olyan értelemben nem, hogy azon kívül, hogy mint minden kamasz írtam egy-két szerelmes felset életemben. Igen, az nők esetében vagy lányok esetében egészen más, mint a fiúknál azt gondolom, még ezzel együtt is. De soha nem publikálási szándékkal írtam Ez Ezzel egyetértek, értek, hogy, hogy ha lirai prózának nevezik azt, a, amit csinálok, mert nagyon fontos számom a képiség, tehát számomra a képviség, tehát mindig valamilyen Erős látványból, képzelgésből indulok ki, és akkor is szervezem a történeteket, meg nem is a történetcentrikusság jellemzi ezeket a... Nagyon vizionárius a... és nagyon, nagyon tömör vagy nagyon metonimikus, ezt nem, nem tudom szebben mondani. Még egy kérdésem lesz, ami után a zenékre rátérünk, ez pedig meglepő módon pont a csend lesz, mielőtt a zenékről beszélünk, mert a kötetben ez egy buvópatak szerűen visszatérő, nagyon fontos téma vagy motivum. A Hidón túl című novellában például ezt írod olyan csend lett, mintha egy befagyott tó közepére állítottak volna. Mit jelent a csend? Hát egy gyerekkori alapélmény. Nagyon sokat voltam egyedül, és nagyon sokat voltam csendben. Ennek volt egy egyszerű alkati vonatkozása is, de ebben sok minden benne van. Tehát annak a korszaknak a az elhallgatásokra, meg az elhallgattatásra való hajlama, tehát amit már mondjuk az óvodában is érzékelni lehetett. Tehát például az legelső gyerekkori élményem, ami a kötetben is szerepel, az az, hogy a számot leragasztották egy raktapasszal, mert hogy állítólag sokat beszéltem. Ugye ez a legsötétebb Csaucescu korszak, amiről beszélünk most a 80-as évek, amikor teljesen elveszté minden. Nem, nincs normalitás egy diktatúrának, de minden látszatát is a normalitásnak, de nem tudom minek, csak a hallgatóknak mondom. Jó, és akkor most a csend után beszéljünk a zenékről, mert ami érdekes, hogy a magyar hallgatás szoba benne van, az hogy az ember hallgat, de akár zenét is hallgathat, és itt most mi zenéket hallgattunk. Rögtön a dala volt az elején, ami egyrészt megidézte a 2000-es évek elejét, és a novelládnak, vagy a történetednek is a mottoja volt. Aztán Márkos Albert, kiváló Kólacsvári származású zenész, nagyon örülök, hogy tőle is hoztál, és a mezei szilártól. Miért ezeket a dolgokat hoztad? Kezdjük ezzel a kettővel gyorsan, vagy nem gyorsan? Hát a hiperkarma azért adta magát, mert hogy a motója ennek a felolvasott szövegemnek is ez, tehát hogy, hogy ez a dal részben arról szól, hogy az hogy, hogy ember ként van Budapesten, és, és ugyancsak vidékről, nem olyan messziről érkezett Budapestre, de ez én ezt az élménykört próbáltam ebben a szövegben feldolgozni a 2000-es évek elejének Pest tapasztalatát vidéki, perspektívából, uh -huh. úgyhogy ez így nagyon passzolt. Aztán Márkus Albertet és Mezei Szilárdot nagyon régóta ismerem személyesen, tehát hogy először tőlük láttam szabad jazz improvizációt életemben, ami iszonyatosan uh -huh. lenyűgöző volt, és egy ilyen alapjelmény. Tehát, hogy valami teljesen megváltoztatta azt az elképzelés, az elképzelésemet arról, hogy mi az, amit zene, zenének lehet nevezni, és nagyon tetszett, ahogyan a szemem láttára alakult ki a párbeszéd közöttük, a hangszerek között, és ahogy tehát ez nagyon-nagyon nagy élmény élőben látni, és én először élőben láttam őket uh -huh. játszani. És se egy egyébként, amit most hallhattunk <kül> az a 30 Igen, azért aztok. is választott, választottam egy ilyet, és nagyon lenyűgöz a zenészeknek a, az a képessége, hogy egymással együtt tudnak dolgozni, ami úgy sajnos irodalomban nem olyan könnyű. Igen, négykezes reggelnek, már próbáltak én de más egy kicsit. Björkő nem ismered személyesen nem Márkos Bercékkel. Igen, de nekem az ő groteszk világa, meg az is nekem a 90-es években került szembe, az mtv volt egy klip, ami állandóan ment, uh -huh. és akkor az felkeltette az érdeklődésemet, és aztán nagyon so sokat hallgattam az ő zenéjét. Nekem nagyon tetszik ez a groteszk világ, ez a kislányos őrület, ami tehát, hogy ugyanannyira cuki, mint amennyire bizar, És hogy én ezeknek a minőségeknek a keveredését mindig izgalmasnak tartottam, és ez ezért vonz az ő zenéje is. És még hátra van két szám, gyorsan ezekről is beszéljünk, az egyik a legikonikusabb kispál és a bor erős filmes kontextussal is. A, igyekez az árazék volt a másik az utolsó dalunk, az pedig a nirvána lesz. Úgy sejtem megint egy mélyebb talán fiatalkori réteget hívhat elő benned. Hát a, igen, a kis párt azért inkább egyetemi stakkoromban. A nyilvánára a fiatalokat, persze egy kobén hamarabb. Igen, ment át igen, és a, hát a, a, a, a, a nida az, az is egy ilyen zsigeri alapélmény volt kamaszkoromban. Nagyon vonzott ez a, ez a vadság, ez a, ké, ez a kétségbeesés, amivel nagyon könnyű volt számomra azonosulni mondjuk 15-17 évesen. Akkor most hallgassuk meg először a kispál és a borstól a záraz volt című számot, és még utána visszatérünk elköszönni. És zárazék volt című mai vendégünk bíró választott. Köszönöm szépen neki, hogy itt volt a belső közlésben, hiszen ezzel a mai műsor végére értünk, búcsúzol még hallani fogunk egy dalt szinten az által hozott csokorból, a Nirvánától. köszönjük szépen, hogy itt voltál, Gabi, és további minden jót. Nagyon szépen köszönöm. A jövő Rényi Rényedem, marketing szakemberből lett íróval várjuk majd önöket, én pedig most addig is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő, páimárk már, valamint a hangmérnökök, Turili és Csorbarásztonőven is. Szép estét kíván a műsorvezető Szegő János.